Salmul 83. Cât de iubite sunt locașurile tale, Doamne al puterilor! Dorește și se sfârșește sufletul meu după curțile Domnului, inima mea și trupul meu s-au bucurat de Dumnezeul cel viu, că pasărea și-a aflat casă și tortureau acui unde-și va pune pui săi. Altarele tale, Doamne al puterilor, împăratul meu și Dumnezeul meu, Fericiți sunt cei ce locuiesc în casa ta, în vecii vecilor te vor lăuda.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 Apărătorul nostru, vezi Dumnezeule și caută spre fața unsului tău, că mai bună este o zi în curțile tale decât mi, ales să mă fi lepădat în casa lui Dumnezeu, mai vârtos decât a locui în locașurile păcătoșilor. Că mila și adevărul iubește Domnul, Dumnezeu har și slavă va da, Dumnezeu nu va lipsi de bunătăți pe cei ce umblă într-une răutate. Doamne al puterilor, fericit este omul cel ce nădăjduiește întru tine.